Agituz aizie segure, CNGP sohoietan helbide du adresa baten txerkatzia, Rivaldis heri txipi horen itzuli eginik, eta ez atzamaiten. Haren berihun bat behala esluke holakoik habo, agitu behar, Sibiroko karikek ebai ben izen, eta zenbakiak ukenen baitutie, uskal heri koelkargoak proposatuik, kariken izen eta etxer zenbaki baten emaite lana eginen nahida eta eginen da sibe Heri handiek jadanik eginik die, halanula maule maule, edo anu shohutak Jean-Peyer irriart behatzen dugu Sibaroko poloko haite txia Gönurbek behatik erritan lan inai eh. karrika horak berbada estie izenike eta ordiin marziak izen malte eman eta hala eta lan matuk mena bon, lam, bon pentsu diat uh, gehoidea duke uh, bon, plaka behatik ezai izkunzaldetik ez bizkonsetan dukeko eh. ez duke koyido hainik eta Geoduk uh, naibalakorkoak batetan zkitemali madugu errihan jbitateuskal herri oshun batuk komande uh, grupet komando askabeekin ja go tok bat eta ostiat hori presiuka balasta nahaldin eta belabom hoie uh, desisiones politiko batek eta bereskuatu uh, uh, eta bon berdi kegin eta bon berba da skintian itzin kuntin den autonitsaik berak bon da rutina duk lelanana eskiki kariko risemetan maitia eta eta geoplak eta ni esak ditu hor dago rutine egiten hal dutek ez duteko problema. Uh, geo uh, guginakinike ke uh, ta pentsodiat uh, uh, e e oh, e bon or junte duten herri ek haushik naginike ke tian tian isena gerasi. Anaik bai sai. hori nober kalite kategorik nahibada gerasi du ez bean elbidian bean adresai bestelan bon baina uh, Uh, nahi intik gulza alozen gehiago bai, bai kartiel uh, izanak eta hola erra elki edak ikako uh, mm. kadastren tola geitutuk mena ez dutuka uh, begibiztena gehi eta nahi intik koa gerasi eta bai zitinga aleta, justo hoidu, hoidu kidia. eta just hoiduk-hoidukidea eta generaiteko bimile eta hogeian jimbehardian fibroptik edaitzen den xare antako eginik da honen plantatzia, plantatze horren aizatzeko bai, bestalde posta edo anu suehailean zerbitzientako aizago izanen da e Jakin mejua hau, Shibewan egiten balin bada, euskal Herri Oshuan, hedatuko dela ebe.